А на теплого Олекси сусіда виставляє з льоху бджіл на сонце, і вони як не подуріють з радості. Вилізе тоді таке кволеньке з колоди, обігріється на сонці і літає, літає, аж очі заболять на нього дивитися, і швидко цілі роги літають над пасікою, а сусіда... Кадить ладаном, і десь незабаром приходить середохресний тиждень, коли піст перед великоднем ламається надвоє. І кажуть старі люди, що чути буває хруст. У хаті холодно, і немає хліба, тільки перепічки та кислі буряки. Мама поставили Данилка у куток і молять Богу. Проказують молитви, щоб Данилко їх повторював. А Данилко все прислухається, чи не хрусне? Ота середа хресті, коли піст ламається надвоє, і хрусту щось не чути, і молитва вже скінчена. І Данилко тоді молиться сам із справжнім натхненням тієї улюбленої молитви, що його навчив прадід Данило. Дай мені, Боже, картоплі, киселю і розум добрий. У вербну неділю прадід приходив рано з церкви і священною вербою зганяв Данилка з печі. Верба хльось, бей до сльоз, верба б'є, не я б'ю. За тиждень великдень. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. І свячену вербу ховають за ікону. Це найдущі ліки, коли дитина сохне і жовтіє та висихає. Тоді мати вербу тою варять, а воду зливають уночви і при повному місяці купають малу вустю. Приказують «Місяцю, Адаме, ім'я тобі, Обраме, дай тіло на ці кості, а як не даси, то прийми мощі». Прадід Данило сміється, ставши на місці посеред двору. «Корови тобі треба, дівко, а?» Вечорами дівчата співають веснянок, сівши черенем чилавою, а хлопці не сміють підспівати, бо це дівоче діло, весну славити. І співають «А вже весна, а вже красна». І стріх вода капле, і стріх вода капле, і стріх вода капле. Молодому козаченьку мандрівочка пахне, мандрівочка пахне, мандрівочка пахне. І в роботу, і в дозвілля, на панських ланах, і на своїх горьованих, над ще серце і попоївши після голодної зими, Дівчата співають і славлять весну, А поробоча та бориця округ них, Така вже степова вдача. В усіх світах співати, І навряд чи хто в світі так співає, Як степовики. Так у співах та в каторжній роботі Кінчається березень, і починається місяць квітень, коли все зацвітає, біла береза і проліски, золотий горить цвіт, та пухнастий срібнобусковий сон. І вишневі сади стоять мрійні, білим плесом у нагрітому степу. Іде дощ краплистий, збираючи легенький пил і паруючи Діти замурзані й голодні, бігають під дощем. Дощику, дощику, зварю тобі борщику в новенькому горщику. Поставлю на дубочку, дубочок схитнувся, а дощик линувся.